Принц, любими. Някога един крал бил излязал на лов, когато малко бяло зайче, преследвано от кучетата, скочило в обятията му, за да се скрие. Ей, малко приятелче, не се тревожи, никой няма да те нарани. Той го е дома, в двореца си и наредил на слугите да се грижат добре за него. Аз съм фейът на неправдата. Именно аз дойдох в скута ти като зайче, за да се скрия и да те изпитам дали си милостив и сърдечен. И ти се оказа точно такъв. Помоли ме каквото поискаш и аз ти обещавам, че ще ти го дам. Кралят се зарадвал. Госпожо, когато настъпи моментът, ще ти бъда благодарен, ако можеш да направиш от новородения ми син най-добрия принц. Искам той да стане добър сърдечен и състрадателен крал. А, добри ми, кралю, обещавам да бдя на твоя син и когато се наложи да го накажа, за да се поправи и да стане добър крал, какъвто си ти. Кралят много се зарадвал на обещанието. Служи този пръстен върху на сина си и аз винаги ще го наблюдавам и напътствам. Бебето принц било толкова очарователно че не спирали да му се радват. Затова го кръстили принц Любими. През годините принцът пораснал и се превърнал в красив младеж. Един ден, докато седял край статуята на баща си и си спомнил за него, неговият млечен брат Чарлз се приближил. Какво правиш тук, принц Любими? Да не забрави, че ще ходим на лов? Помня, братко, просто... Понякога баща ми много ми липсва. Принц любими, чарал си братов Чет Мурон, тръгнали да лувуват в гората. Докато яздели, принцът съзрял едно момиче. Той забавил ход, докато братята му отминат. Обърнал коня си в посоката, където било момичето, и препуснал към нея. Момичето било толкова хубаво, че принца почти веднага се влюбил в нея. И решил, че трябва да се ожени за нея. Името е било Силия и била колкото красива, толкова и добра. Не съм срещал толкова красива девойка като теб. Ще се оженя за теб и мисля, че ще се радваш да станеш велика кралица. Като видяла дързостта на принца, Силия смело му отвърнала. Сър, аз може да съм овчарка и да съм бедна, но въпреки това няма да се омъжа за вас. Не ме ли харесваш? Не, сър. Вие сте много красив мъж и сте принц, но няма да е добре за мен, защото не искам да прекарам живота си с толкова арогантен човек. Принцът много се разгневил на думите й. В този момент пристигнали войниците му да го търсят. Веднага им наредил да арестуват Силия и да я заведат в двореца му. В този момент пръстенът започнал да го сяга. Опитал се да го свали от пръста си, но не успял. По-късно същия ден, когато Чарлз го видял толкова отчаян, го попитал какво е станало. След като му обяснил, че не може да понесе лошото мнение на силия за него и че е решен да стане по-добър човек, за да я угоди, лошият му брат му казал... Прекалено си добър, за да се безпокоиш за това момиче. Ако бях на твое място, щях да я накарам веднага да ми се подчини. Не забравяй, че ти си кралят. Жалко е да те гледаме как се опитваш да угодиш на някаква овчарка, която трябва да е повече от щастлива, че ще стане твоя жена. Хвърли я в затвора и я накажи. Но няма ли да е срамно да накажа невинно момиче? Силия не е направила нищо, за да заслужава наказание. Ако хората не правят това, което им казваш, трябва да бъдат наказани. И запомни, тя не е невинна. Тя се е подиграла с любовта ти към нея. Присмяла ти се! Подиграла се! Казвайки това, той успял да засегне слабото място на брат си, който така се разгневил, че се втурнал да я търси. Когато отишъл в стаята, в която била заключена Силия, останал много изненадан, че нея я няма там. Гневът му бил неописуем и се заклел да си отмъсти на онзи, който й е помогнал да избяга. Силия! В този момент пръстенът отново взел да го стяга и принцът извикал от болка. О, как да махна пръстена от ръката си? Може ли да говорим за пръстенът и друг път? Защото в момента имаме доста важен въпрос, който заслужава внимание. Чарлз и Рон казали на принца, че неговият стар учител Сулман е човека, който е помогнал на Силия да избяга. Те дори подкупили стража му да каже, че самият Сулман му е казал това. Принцът в своята безумна ярост изпратил Чарлз с няколко войници да доведат Сулман окован в вериги като престъпник. След като разпоредила за това, отишъл в стаята си. Но едва що пристъпил вътре, като гръмотясно на безземята се разлюляла и пред него се явила феята на правдата. Обещах на баща ти да те наглеждам и ако някога се държиш лошо, да те накажа. Баща ти беше добър човек, но ти вървиш по-лош път. И сега е време да изпълня своето обещание и да задействам наказанието ти. Осъждам те да станеш като животните, на които наподобяваше. Приличаше на лъв в яроста си и на вълк в своята ненаситност. Беше като змия, към който ти бе като втори баща. Грубоста ти те караше да заприличаш на бит. Затова в новия си образ ще приемеш външния вид на всички тези животни. И що ми изрекла това феята на правдата, принца видял за свой ужас как думите й се изпълнили. Получил глава на лъв, рога на бик, крака на вълк и змийско тяло. В същия миг се озовал в голяма гора, близо до едно кристално езеро в което можел съвсем ясно да види в какво ужасно създание се е превърнал. И тогава един глас му казал «Виж, много внимателно до какво те доведе твоята злонамереност». Принц любими разпознал гласа на феята на правдата и се замислил, че трябва да се махне колкото се може по далеч от езерото, за да не си припомня непрекъснато за своята ужасна грозота. И така започнал да тича през гората. Когато спрял под едно дърво, една огромна клетка се спуснала и той бил заловен. Ловците, които стояли скрити зад дървото, се показали. Вдигнали клетката и тръгнали с нея през града. Там видяли, че се провежда някакво голямо тържество. Когато ловците попитали какво става, им отвърнали. Лошият принц е мъртъв а млечният му брат и братовчет му, които се опитаха да завземат кралството и да си го поделят, бяха прогонени от народа. Мъжът разказал, че хората са предложили короната на Сулман, когато принц е хвърлил в затвора. Той е добър и справедлив човек и отново ще имаме мир и благополучие. И за това празнуваме. Принц любим изревал разгневено, като чул това. Но за него станало още по-лошо, щом стигнали големия площад пред собствения му дворец. Видял Сулман, който седял на един великолепен трон, а хората се тълпели около него, пожелавайки му дълъг живот, за да може да поправи всички излини извършени от предшественика му. Приех короната, която ми предложихте, но само за да я запазя за принц любими, защото той не е мъртъв, както си мислите. Феята ме увери, че още има надежда да го видим някой ден добър и добродетелен. Уви, той бе подведен от ласкателите си. Познавам сърцето му и съм сигурен, че ако не беше под лошото влияние на онези около него, щеше да бъде добър крал и баща на своя народ. На драго сърце бих умрял, ако можех да върна нашия принц да царува отново справедливо и достойно. Тези думи докоснали сърцето на принца. Осъзнал истинската обич и вярност на своя стар учител. И за пръв път упрекнал себе си за всичките си лоши постъпки. Скоро ловците, които го хванали, го отвели в една голяма менажерия и го оставили сред всички останали диви зверове. Един ден, докато пазачът спял, Тига разкъсал веригите да си. Изкочил към ръката да седе. Като видял какво става, принцът си пожелал да бъде освободен. Как бих искал да спася моя похитител! Желанието му било толкова силно, че желазната клетка се отворила. Той се втурнал към пазача и прогонил тигъра. По се пристъпил и легнал в краката на човека, когато спасил. Обзет от благодарност, пазача започнал да гали странното създание, което му сторило такава голяма услуга. Изведнъж чул глас да нашепва. «Добрата поступка не остава невъзнаградена». И в този момент чудовището изчезна. И пазача видял, че в краката му стои едно хубаво малко кученце. Принц Любими, възторжен от промяната, започнал да подскача около пазача, показвайки радостта си по всевъзможен начин. Мъжът го взел в ръцете си и го занесел на кралицата, на която разказал цялата история. Бих искала да задържа това чудесно малко кученце. Един ден му дали малко парче хляб. И той решил да излезе навън, за да го изеде в градината. Захапал го с уста и заприпкал извън двореца. Скоро стигнал до едно място, където се издигала голяма къща, направена от злато и скъпоценни камъни. В нея влизали множество разкошно облечени хора и от прозорците се чували звуците на музика, танци и празненство. Но имало нещо доста странно. Хората, които излизали от къщата, били бледи и мършави, а дрехите им – изпокъсани и висели като парцали от тях. Принцът отишъл при едно момиченце, което се опитвало да се нахрани с няколко стръка трева, защото било много гладно. Трогнати, изпитвайки жал, той си казал Много съм гладен, но няма да умра от глад, докато получа вечерята си. Ако дам храната си на това бедно създание, може би ще спасе живота й. И така той поставил парчето хляб в ръката на момичето и видял как нетърпеливо започнало да го еде. Изведнъж се чула голяма врява. Когато се обърнал, видял как водят силия против волята и в голямата къща. Уви, Ужасен съм от хората, които на сила водят силия. А нема аз самият не направих същото? И ако не ми бяха попречили, нямаше ли да бъда още по-жесток към нея, и в този миг мислите му били прекъснати от някакъв звук. Някой отварял прозорец. Оказала се една старица, която се подала напред и изхвърлила, че с доста вкусна на вид храна. После прозорец отново се затворил. Принц Любими се завтекал да похапне от храната, но момиченцето започнало да вика ужасено, взело го в обятията си и казало «Не, докосвай, мило кученце, тази къща е палат на но всичко, което излиза от нея е отравено». Този миг един глас му казал. Видя ли, че доброто винаги бива възнаградено? Принцът се преобразил в красив, бял гълъб. Полетял във въздуха и се издигнал нагоре към къщата, но изневиделица тя изчезнала. Отчаян, принцът решил да претърси целия свят, докато не я намери. Летял ли, летял дни наред, и накрая стигнал една необятна пустиня. Видял една пещера и за негова радост вътре седяла Силия и закусвала заедно с един стар челник. Ето къде е! На седмото не бе от радост, че я е намерил, принцът е кацнал на рамото й. Започнал нежно да я милва, изразявайки радостта си, от това, че отново я вижда. А Силия, която била изненадана и е очарована от опоритостта на белия гълъб, го замилвала нежно. Приемам това, с което ме даряваш. О, бяло гълъбче, вечно ще те обичам. Внимавай, какво казваш, Силия. Готова ли си да спазиш обещанието си? И аз също се надявам, скъпа овчарке. Обеща да ме обичаш вечно. Кажи ми, че наистина мислиш това, което изрече. Или ще трябва да помоля феята отново да ме преобрази в гълъба който толкова те зарадва. Няма защо да се страхуваш, че ще промени решението си. Силя се влюби в теб от мига, в който те видя за пръв път. Но нямаше да ти го каже, защото беше твърдоглав и арогантен. Сега си се покаял и искаш да бъдеш добър, това заслужаваш да си щастлив, така че тя може да те обича колкото си пожелае. Принц любими коленичил пред феята. Стани, дете мой! И двамата ще ви отведа в двореца. Принцът ще върне своята корона, която изгуби заради лошото си държание. Докато им говорила, се озовали в залата при Сулман. Той много се зарадвал, що он видял отново своя скъп господар. С радост отстъпил трона на принца и останал най верният сред поданиците му. Силия и принц любими царували дълги години. Той достойно управлявал своето кралство и вярно служил на народа си. Пръстенът никога повече не го притеснявал и скоро изчезнал, защото добрите дела не остават невъзнаградени.